Коли б гора з невіри впала, Коли б зажеврілась мета, Моя б ще сурма золота Весняним громом пролунала. Мовчу, мовчу, Кому співати? Цим фарисеям, крамарям, Та кожний з них готов продати Ще раз зруйнований наш храм. І вараз будеш її громами, ібо їх душі кам'яні запалиш, проймеш блискавками ти, весь палаючи вогні? О, ні! Єдина в них турбота. Це хліб та гріш на чорний день. Чужа для них твоя скорбота і плач і гнів твоїх пісень. Для них ти що? Страшна потвора. Весилий блазень, що упав. Що криком з і що вчора заснуті міцно не давав. Мовчу, іду шляхом з невіри, Тернами кручами йду, І капа кров з моєї ліри, І квітне маком по сліду. 23.08.1924